Boberaz, Filipe Aramendi, zuizan entzira zehenda burua, ehm, zeh da zuen helburua auktengo auteskundetan? Aurte auktengo auteskundetan gure helburua da, e, orain arte, azkeneko oita maguktea hauetan eramana izan den politikarekin austura bat egitea. E, azkeneko oita maguktea huetan, eskuineko, frantzes eskuineko gehiengoak izan dira, Eta inbat eta inbat ahloetan ikusten dugu aiek eramanduten politikaren emaitzak zer diren, bereziki adibide bat behar banuke hartu, litake etxegintza mailan e, eta irigintza mailan. E, badaki Badakizue eta badakigu gaur zer den mailohtan gure egoera, hemengo diendek, emengo biztanleek ez dutela gehiago paradarik egen etxe bizitza lohtzeko, Horren kontra behar dira hainbat eta hainban proposamen zehatz eman aplikatu eta hor baditugu biztan da guk gure proposamenak ondoko hasteetan agertuko ditugunak zehazkiago. Proposamen zehatzak, baina printzipio horoko baten inguruan biltzen dituztenak denak demokazia parte hartzailea. Bai, hori da, demokrazia parte hartzailea, bai errikotxearen uh, funksionamenduan edo kudean zan, bai ere, eh, gure erriaren kudean zan. Egan ere, bai eta eman dezagun hitza uh, erritarrei lehenik, hainbat eta hainbat proiektu garrantzi uh, pentsatzen direlarik egitea. Uh, Lenik galde gure gure heritage pentsatzen duten zer nahi duten eta gero gupo hautetxi bezala biztan da gure autuak egiten ditugu eta autu horien arabera dira muntatzen proiektua. Ez da hori maluruski orain arte egina izan eta hor ere adibide bat manu eman litake gure centro herdiaren berkantolak proiektu hori nola eramana izan den. Erani baita teknikalari batzueri galdatu da proiektu bat muntatzia. Lenik uguñarreei galdetu gabe zer zer ziren eien e, aldarikapenak zer zer, zer zuten e, eien zentro herdiari begira eta gero teknikalariak montatu duten proiektu hori izan da orkestua uguñarreei eta gure egiteko moldea izanen eta hor ere e, orain arte izan den politikarekin nahi dugu hauti Ahlo zahlo eman dituzte, eh, probosamenak, horien artean dira Luhatavec bizitzaren politika obc eh, politika ekonomikoa, euskara, politika sozialak eh, laburki, mshatze izaren dira, ahdatziz behdinak, bako itzean. Bon, etxegintza mailan, eh, bi, bi agdaz nagusi eh, haintzinaratzen ditugu danik, jenari baita, eraikuntza begiak egin haintzin, hori da gure ikus dezagun janeko denekin zer egiten alden. Eh, Zena badakigu Euskalegian, eta hemen ere ugonen kasu oktan gira, hainbat hainbat etxe, hainbat eta hainbat leku utxak direla, edo ez direla ere uh, eien kapazitate osoan okupatuak. Behas, jadanik horrekin ikus dezagun zer egiten aldegun. Eta guk pentsatzen dugu jadanik uh, errantzun uh, frango ekartzen aldirela mailortan. Bigarren lelua mailortan da, errikoetxeak atxik dezan, eh? eraikuntza proiektuak behar balin badira uh, martxan ezari, errikoetxeak atxik dezan bere eskua proiektu horietan. Eta ez utz proiektu horiek promotore privatu batzuen eskuetan. Ekonomia mailan, ekonomia mailan, mementuan eh, ez dugu hainbat eh, idei agusia intzin aratu, zer zert gaitik, zenta jakin mek da hemen eh, ekonomiaren garaipena, irigunearen kompetentzia bat dek, dagolaga, oh, eskumenetan dagolaga. Eganai baita guk hautatu dugu, beraz, beste egietan, or, oh, irigune ordezkatuak oh, oh, diren, egietako ezke jabehtzalekin lan aman komun bat ere maitea, eta hori egiten ari gira, eh, gero gure eh, programetan, eh, idei berdinak, aurkeztuak izan dadin, biztanda ahlo-ahlohtan eta hori biztanda koherentea izaiteko gurekin. Eh. Gero politika soziala mailan, horre eh, politika sozial, egiazko politika sozial bat nahi dugu martxanez ahi, eh, denen eh, iritzia kontutan hartzen dituenak, eta bereziki gazten iritziak ere kontutan hartzen dituenak, zenta uste dugu, Gauko egoeran, eh, hemen urunan bereziki gazten aldarik apena kestirela eh, kontutan hartuak izaiten. Eh, Desberdintasunaren tasunaren eh, leloa edo desberdin tasunaren eh, eh, hori kontutan hartzen duen politika egiazko sozial bat ere eman godugu. Eta Euskara Mailan, Euskara Mailan, biztanda, gure betiko leloarekin gira, hemen, egan nahi baita, Euskarari eman diozegun, Merezi duen lekua gure gizartean, bai erikotxearen funtziomenduan eh, gaur eskualdun bat joaiten e, delari erikotxeat berluke zerbitzu gusietan, izan norbait euskaraz mitzatzen dena berarekin, Eta gure gizartean, saltegietan, plazan eh, Euskara baliatzeko egiazko neogriak hartuak izan dadin. Hizkuntza politika bat ez teremaiten bakarrik eh, erikoitxe baten telefonoaren errantzun gailuan mesu bat bizkuntzetan emanez. Ez da hori gure izkuntz politikaren definizioa da egiazko eh, medioak hartzia mailochtan. Lehen itzulian ezkete eta bestele bestezala aueziku ziste, atxouaren etiketarren pean egitak taldekoak. Aliantzei pentsatzen hasiak zizte, ez da baino hori um, lentasuna. Ez Ez da gure bat ere hori guk uh, gure letassuna da orain uh, gure programa horrek irabaz dean jadanik lehen itzulian uh, gero ikusiko da, eh, Baan uh, nahi nuke ere azpimak uh, Gauk bederen baditugula oino hainbat desadostasun, eh, Frantxers Ezkerreko eh, politikarekin eh, eta hemen urgunari dagokion hainbat eh, ahloetan AHT, eh, instituzio berezia, Euskara Euskara mailan ere ez gira eh, den denetan ador Zikastole si eriburuz eraman beh diren politikari begira eh, adibidez Beaz, ikusiko dugu ere eh, Frantxers Ezkerrak aurkeztuko dituen eh, auta horiek Zeh egango duten gai horien inguruan eta horien arabera ere, gero, gure analisi guziak eginen ditugu eta ondorioak ateratuko. Irizke. Bai, zuri.